«Де вони крали горіхи? Хіба собака їсть горіхи?» «Стривай», – сказав Вінсент. «Слухай, старче, розповідь, як це було. В кого вони крали горіхи? Чи не в тебе часом?» «Ні, не в мене крали горіхи. Крали в леопарда». Був собі колись леопард. В його садку було дуже велике горіхове дерево. На ньому росли дуже смачні горіхи. А що леопард був дуже скупий?» То він оголосив усім звірятам, що ніхто не сміє брати горіхів під страхом смертної кари. Про це оголошення прочув Екелеп, та як він був трохи товстошкірий, то подумав собі, яке мені до того діло? Коли настав час, що горіхи поспіли, він одвідав свого доброго приятеля собаку. Погомонівши вони проміж себе якусь часинку, про годину та про лихі часи. Сказав Келеп, любий друже, горіхи леопардові поспіли, чи не має в тебе охоти їх покуштувати?» «Я тобі признаюсь одверто», – отказав собака, – «що я давно вже маю до того охоту, і якщо ти підеш зі мною, то я готовий піти хоч зараз». «Добре», – відповів Келеп, – «то підемо завтра вранці, але треба нам дуже рано вирушати». А що я не дуже швидкий уставати раненько, то найкраще буде, як ти прийдеш і мене збудеш. З тим пішов він додому. Другого ранку призначений час постукано в його двері. «Я йду», – гукнув Келеп, узяв свою стару торбу під пахву і пішов. Якийся час вони йшли мовчки поруч одне одного. тому Келеп сказав, Одне ще хотів би я сказати буває так, подекуди, що впаде тобі на голову горіх. Ось цього буває таки боляче. Так от, ти мусиш мені кріпко обіцяти не верещать і не скавучать, а зціпити зуби хіба сказати стиха Гм, гм, гм. Макакембе ламотума, мотума. З чого ж я скавучатиму? «Думаєш, я не знаю, що в леопарда є вуха? Він би не став боритися і забив би нас обох». «Так», – сказав Келеп, – «ти ще, може, і врятувався, а був би, бо ти здорово вченим бігати. А я, бідолаха, зі своїми короткими ногами не можу швидко бігати. Мене він без сумніву, спіймає». «Не турбуйся», – сказав собака. «Я цілком певний, що не скавчатиму». Отак вони підійшли до горіхового дерева. Там лежала сила чудових горіхів, і келеп щиро взявся ховати їх до торбинки. Собака збирав також і аж стрибав з радощю, знаходячи ще й ще. Мов навіжений гасав він навколо дерева, і келепові нелегко було його придержувати. Оце він знову біг до келепа, показати йому новий запас горіхів коли зашелестіло в гіллі і... Гоц! Упав горіх на спину Келепові, та той не покинув збирати, а сказав спокійненько хм. Хмм! Хмм! Маке ламоту! Ламоту ма! Бач, – сказав він до собаки, – тепер ти чув, як це робиться. Це дуже легко перетерпіти. Звичайно! Отповів собака і пострибав далі. За часинку знову шелеснуло в гіллі і знову впав горіх з дерева. На цей раз він потрапив акурат на голову собаці. «Гай, гай, гай!» – заскавчав собака і подався геть. «Ти помічаєш, як він став гладко говорити?» – заваже Франсуа. «Ніби весь вік розмовляв по-французькому». Додав він, сміючись. Бач, цю казку він тисячу раз розповідав уже подорожнім і виробив собі певний стиль: Тю, що це таке? Матрос ізліз із фури, пустив коні плентатись у валці за передньою фурою, і підійшов до купки робітників. Він пройшов близесенько до одного з білих рабів, так що мало не зачепив його рукою. Франсуа почув, як він щось сказав, але він навіть не подивився на робітника, сказав, ніби розмовляючи саме з собою.